Треба вставати йти. Вийти, негайно вийти. Вибач мені, Олю, тебе люблю стільки років, але крізь рани, які ніколи не гоються, я не можу нічого сказати. Ти сама розумієш, розумниця, друже, дружину моя. Вибач. Ти був тоді такий, як Максим зараз. Ти був, вона була. Один веде за рученьку, другий за рукав. Третій стоїть, гірко плаче, любив та не взяв. Жаль, жаль, помалу, любив дівчину з малу, Любив дівчину з малу, любив та й не взяв. Не взяв. Чому наші українські пісні подеколи такі сумні? Чому про кохання завжди співають сумне? Та й взагалі пісні про кохання у всьому світі забарвлені трагізмом. Чому не жартівливі? Гортанне, глибинне, Ханте, Хондо в Іспанії чистий звук у повітрі, пронизує настроєм усе тіло, усю сутність людини. Трагічність? Може це життя? Може це просто життя? Дівчина стала тополею і народила сина тополя. А коханий не впізнав її. Де та -то тополя? Де та -то де де де де То лишилось, крім болю, який викликає у тобі сумні пісні про кохання. А що після того лишається? Тополя, мавка, привид – це щось. А коли тільки спогад, пам'ять – це довгий тунель без світла, це колодязь без дна, це тобі здається зараз, що ти вгадуєш цей кінець. А що ти бачиш, коли засинаєш? Що тобі сниться, коли посереду тому, якою ти глушиш себе довгі роки, зблисне іскра, а простіше, коли на обличчя сусідньої хати їх уже кілька, його діти і він сам. Що тобі сниться, коли ти дивишся, як твій син гуляє із нареченою, як одружується, як у шасі ти віддаляєшся, як комета, що падає? Чи є це тіло гнучке і пружне? Дарую тобі Своє цілюще тепло, силу і проміння твоїх цілунків? Чої це очі заплющені під довгими густими віями, застигли в очікування, у трепутному напруженні, В розслабленні, у довгій хвилині, що не мене ніколи? Чої це губи так цілували мене, пухкі, теплі, Вологім, які і беззахисні? Ти заглиблювався у цю беззахисність, у цю чистоту, Звірини перед природним життям Оцей вир у сузір'я першого і останнього разу У вічність. Чи є це тіло гнучке і смагляве, Пружне і лагідне, міцне і нестримне? Марно шукаєш ти поруч, Мариш, ворушачи мертвий вантаж спогадів. Воно проростає в тобі, Озивається в тобі, шурхотить, Своїм жовтим, озимим листям, по якому ти зараз бредеш осені, кипить у твоїх венах пересохлим руслом минулого потоку, розгалуджуючись темними струмочками, прокидаючись ужими словами. Зараз прийду, синку, нічого. Просто випив та й думки обсіли, уже вертаюсь. Дивлюся на тебе погодою. час минув, колись і я був таким, як ти і ось. Добре, що ти вийшов за мною, що саме ти, Ходіма. Тільки скажи, ти щасливий зараз, з легкою душею і чистим серцем? Так, то й будь, завжди. Розділ дев'ятий. Боже, коханий, і як дратував мене Мирон? Гарний товариш, добряга, але повсякденні не бачив я більшого дивака. У його руки годилося поводитися розважливіше. Все визна на скронях, а очі завжди запалені юнацьким, ентузіазмом, романтичне прагнення сягнути чогось незвичайного і намагання не відстати від молодших. Йому це вдавалось. Таки вдавалось. Йому щастило. Бо у Празі схопили Славка Писарського, а на Мерона не звернули уваги. За кілька місяців – ми втратили так багато наших хлопців, я загоював перший слід кулі на плечі, а Мирона усе минало. Хоч за всіма законами логіки, саме його мали помітити агенти поліції. Його мала б поцілити перша куля в першому ж бою. Він був ніби заворожений. Коли нас монстрували, тільки Мирон не міг потрапити у ноги. Нікого усміхався, хилячи набік велику голову, і скільки його не лякали, навіть проклинали, але спекатися його нікому не спадало на думку. Допопри все, Мирона любили у роті. Але ж любили, точно. Довго його, щоправда, важко було витримувати. Бо і говорив він, не вгаваючи. Завжди щось розповідав, і на якійсь фразі, не закінчивши, міг перейти до іншої теми. Співбесідник у таких випадках губився, і роздратований, утомлений, намагався швидко втекти від Мирона. Мирон ні на кого всерйоз ніби і не ображався. Але почуття справедливості в нього було розвинуте надзвичайно, і він раптово кидався в наступ десь на зборах чи мітингах з енергією і рішучістю, яких від нього ніхто не чекав, обороняв товариша або нападав на винуватця. Тут уже Мирона побоювались. Гамувати його я потроху навчився від Поліщука. Той вмів обірвати Мирона на півслові, щоб вернути до попередньої думки, упору зупинити, перебити. І саме його Мирон по-справжньому поважав, власне, вони були друзями здавна. Поліщук на кілька років молодший за Мирона – але ж таки освіта і передусім уміння бачити усе навкруж, я сказав би, знання життя. Я теж учився у Поліщука, ще з в'язниці. Вчився, як триматися на допитах. Вчився і в дорозі до Іспанії, вчився і тут. Поліщук для мене зразок, але я не хотів стати таким, як він. Я не хотів нікого наслідувати, прагнув лишатися самим собою. Але таким... Як Мирон, я боявся стати. Я боявся. Панічно боявся опинитися у його становищі, у становищі людини, яка весь час потрапляє під зливу жартів, кипкувань, сама усвідомлював власну незграбність, чи сміється разом із іншими над собою. Що ж би робити? Водночас прагне якось виправдатись. Мирон завжди намагається нікого не образити. Він міг думати ще годину після розмови, чи була на роком співрозмовника. А тож, гарний товариш, якось би йому сказати, що я незумисно. Я шикав на нього, та цит же, давай спати. І він тут же погоджувався. Так, так, спімо. І тут же питав. А як ти думаєш, Андрусю, Янішевський не гнівається на ту нашу бесіду про польське пригноблення українців? «Я ж мав на увазі, Боже Борони, ні його, ні поляків, я мав на увазі міщанство».